«Ой, Боже ж наш!» – сплеснули руками дядьки-делегати. «То там, мабуть, совєцька власть уже років 60 є!» Вибух сміху цілком задовольнив автора, але не міг же справді конкурент лишити змагання на цьому рівні. «Ні, братця!» – повчально серйозно сказав очеретіний Віничук. «Дурні ці дядьки! Хех! На що жаліються? Босі, мовляв!» А того і не розмірковує, що це Совєтському Союзу тільки на щастя. От такої, щастя ще босі, авжеж, авжеж. От совєтська власть усе кричить нам, хлопці, треба догнати перегнати Америку. Правильно, правильно. От значить, ми з американцями і переганяємось. Ну, а кому ж легше перегнати? Тому хто у ваш ті чебоцях, та ще й гістками босом, а? Седущий вибух реготу покрив славу сухенької грушки. Але грушка, здаватись, все ж таки не хотіла. «Ей, знаєте, сумно похитала вона головою. Переганяємось, то переганяємось. От є ж такі диверсанти, що перш ніж переганятись, питаються у Сталіна, а як переганемо Америку, то треба назад вертатись. Чи можна в Америці... І лиситись, а такі мержальці. І це непоганий удар був. Але тут із горішньої полиці зачувся ще один конкуренційний голос. Та що ті мержаці? А я вчув одного з сучого сина на війні. Він усе стояв на каравулі між американською зоною і нашою совєтською. На американській зоні їхній вартовий, кінчаючи варту все казав, слава Богу. А наш слава Сталіну. Конісно, конечно. Ко яка власть? виставив чийсь голос. Понятно. Ну та американець слухав, слухав нашого та й питається. Ну, добре, як помро Сталін, що ж ти тоді казатимеш? Тоді. А що ж от тоді й казатиму, слава Богу? Так от. «Єбанний диверсант, га, А Гад сутий син!» «Та звісно диверсант!» І що далі, то все гостріший ставав осуд диверсантів. Та вже не тільки якісь там дотипи та анекдоти екдоти ілюстрували це мерзальство, а реальні життєві факти. І на колгоспи, мовляв, жаліються диверсант, і на скруту, і на те, і на все, та все, бач. «Війни, сутчі сини тикають, знову війни! Мало їм було гітлерівської, так тепер американської заминулося! Не вони, не ці пасажири жаліються і війни, ні, а ті диверсанти там мерзальці!» Степан Петрович тільки поглядав на них. Розумієте, оті прокурори майже всі були або терміти, або сексоти. У цьому не могло бути сумніву, але які саме терміти, а? бездумні, стихійні, як, наприклад, грецька богиня або біленки, Чи обдумані, організовані, марківські, яким треба тільки сказати ніч, щоб вони зараз вже відгукнулись ранок. «От тут і вгадай, і хто саме з них терміт, а хто з сексот?» «От так-так», – сумно похитав головою Степан Петрович. Тяжкі часи настали. Довго тягнеться ніч. А коли вона кінчиться?» «А я так думаю, що вона ніколи не кінчиться», – Марішучий сказав очеретяний Віничук – і сплюнувши собі під ноги, акуратно плювок чоботун. «Та мабуть, що так!» – підтвердив сусіди зліва. «Така вже, мабуть, планиніда пішла на людей. То тобі революції, то тобі голод, то хвороби, то війна, то знову війна. Та так, для того доброчити, і живемо на свій війнами, немає коли і вгору глянути. А про ранок і націку немає». Подумав Степан Ну що ж Хоч не хоч треба принаду підсунути Да ні Нова війна не так швидко буде